і себе в ньому. Його дивували власні думки. Йому хотілося їх комусь виповісти, але тільки не Ліді. Проте вона знову, мов би, вгадала їх. В це пролетіло як одна мить. Я неначе й не жила. Коли б знала? Що знала? Я недавно переконалася, що себе можна перемінити, настроїти на певний лад, і жити в тому ладу. Тепер розумію пізно. Лад створюємо не ми. Бо й живемо здебільшого для когось. А, пусті слова. Ми для когось. Хтось для нас. Я жила для чоловіка і дітей. І що ж, хтось із них оддав мені хоч крихту себе? Чоловік так і зовсім. Ліда підвела голову. Ти знаєш... Я зробила його, я. Ти не подумай, бо цим хвастаюсь. Так було насправді. Підштовхувала, тягла, передруковувала його роботи. Одне слово не давала заснути. Затишком і увагою оточила. Друзів знаходила, запрошувала їх у дім. Бачила в цьому якийсь смисл. Він тюхтій і ледар. Ледве випхала нагору в доктори. Розумієш, якби він мене покинув тоді, я зуміла б почати спочатку. Може, і собі щось зробила б, або знайшла ту крихту щастя. До мене тоді залицялося багато чоловіків. Пішла б на все. А я за що щеплялася, рятувала. Поїхав він у Швецію. Їй, своїй майбутній, шубу і білі черевики, а мені дерев'яну брошку з золеним копійок на двадцять. Мені чогось особливо було образливо за білі черевики, за білі. А собі привіз альбом з голими бабами. Не віриш? На кухні гостям показував. Отоді я його зненавиділа. Не за баб в альбомі. Сама не знаю за що. Навіть не за шубу. Не в шубі і черевиках справа. У моїй глупоті. «Тільки ти нічого не думай, я не для жалощів. Просто треба комусь розказати. Я думала про тебе всі ці роки. Чому не знаю? Може, що то було в мене перше і справжнє? А коли зовсім притисло, згадала село і все-все, ось і пішла агрономом. Слухала тебе на нарадах і бачила, що ти себе знайшов, а я, наче заблудилася в хащах. Чи мене покинули там?» Тобі, мабуть, взагалі легше. Ти не творив у собі світу. Як це? Ну, в тебе він як уже склався. А то твориш, а він розпадається. Якесь одно слово може його зруйнувати. Все-таки не розумію, признався він. Я сама не до кінця розумію. Всі мої світи поруйнувалися. У мені самі щось порушилося. От я вже тобі розповідала про дітей. Озлобилася на них А хіба так можна жити? У чомусь, а може й усьому Завинила сама Батька немає Нехай живуть, не знають горя Вона повернула голову І в синіх сутінках Зблиснули очі Нічого я не вміла, нічого Милуватися світом Кохати Кохати, здивувався він Хіба цього вчаться? Так, кохання можна вилуліяти в собі, як квітку. Ним можна втішатися, омивати в ньому душу. Він здивувався. Якось нещодавно щось подібне думав і сам. Вони перейшли порослий хвойником горб і спинилися в кінці вулички. Темінь упала раптово. Вона була холодна, пройнята вітром, Ледь прогіркла запахом диму, яким десь поблизу обкурювали сад. І земля була туга, якась незахищена, важка. У такий вечір хотілося йти, йти, ловити незримі шелести, ловити очима далеке сяйвозір і думати про щось велике і чисте. Але вони того не могли, і йти їм було нікуди. Йому стало шкода Ліди, хоч і здалося трохи, що вона хоче розжалобити його навмисне. Розповідаючи правду, хоче викликати на відвертість, поскаржитися. Вона була не схожа на ту Ліду, яку він віз і знарадив широку піч. А може подумав, її справді більше немає з ким у цілому світі поговорити відверто. Але знову і знову зринало в ньому щось таке, що підказувало. «Це не просто так, хвилинна відвертість, поєднується ще з чимось, чого він не здатен вгадати. Надто в оцій темені». Ліда довго мовчала. Вона вглядалася в свої думки, в своє минуле. Намагалася відібрати якісь потрібні, які б могли в чомусь впевнити його. Освітити її саму, а не підвладна їй пам'ять Підсовувала все хаосом, що й, мов би, самій наперекір Отам на нараді я, мов би, вперше тебе побачила Ну і як, запитав він, аби щось сказати Неначе вперше, сказала вона і засміялася Ти бережися, я тепер правду кажу, я підступна «Не наговорюй на себе», – мовив він. І йому здалося, що вона чекала інших слів. Мабуть, йому було потрібно сказати «А я й не боюся», чи ще невідомо, хто кого повинен боятися. Взагалі повести розмову жартівливо, легко. І все б тоді пішло по-іншому. У такій розмові просто з'ясувати, хто на що може сподіватися, легко переступити, Легко й відступити. Але він навмисне не пішов тією стежкою. У якусь мить йому здалося.